Уяви собі, я з Марса, загадково усміхнувся. Фантастику ж любиш? А Еліта, а еліта Та ось я звідти, звідки а Еліта? Не віриш? Поглянь на дорогу, яка у мене машина. Ти таку машину бачив? Нє. Я тільки побіду бачив у городі. Красива у вас машина. А хочеш таку мати? Наче ви мені її отдасте. Хочу я чи не хочу? Я лисапету хочу. Кажуть, тисячу крил хрущових треба здати. Так лисапету дадуть. А мені жалко хрущам крила обривати. Хоч вони і шкідники. Якщо дуже захочеш, усе можна мати. Ти це запам'ятай. І навіть о таку машину і ще кращу. Заплющ очі. Переконай себе.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 я йому не пробачив би, що він маму од мене забрав. Бога, може, й нема, але душа, вона є. Тільки за молоду ми її не бережемо. А коли похопимося, уже от тої душі самі ж маття лишилися. Та перед ким я виступаю? Ніби ти можеш зрозуміти, ніби воно тобі треба. Царствуєш на своїй стороні і царствуй. Згадуватимеш потім, та вже нічого цього не буде, буде зовсім інше. Дозвольте, шановний, і я присяду. Не сів а ліг горіли. Солома була тепла, нагріта вересневим сонцем, лагідним, наче матери на долоні. Цей хлопчик ще пам'ятає, мабуть, мамині руки, а він усе забув, навіть як пахне соломо. Боже. Як вона пахне! Він справді ніби марсіянин, ніби уперше опустився на землю. Стільки літ він живе в іншому світі, світі машин, асфальтів, аеродромів, а пише про цю ж таки солому, про поле. Пише, бабраючись у пам'яті. Пам'ять, як і платівка, стирається, а слова втрачають силу. Від частого і приблизного вживання. Автомат, продукувач слів, Солома пахла осінь, А осінь була настоєна на пахощах прив'ялих трав, Достиглих плодів, духмяної нехворощі, Смутних ранкових туманів, і так далі, і тому подібне. Як можна зненавидіти слова, А написати, що Солома пахне осінню, Нічого не написати. Солома пахне соломою. Терпкий, хлібний, ледь гіркуватий запах, трішки хмільний, запах дріжджів, і мишви, і землі, що нагріта за день, уже починає вестигати, і запах куряви, і запах трави, лободи і щирцю, що взяли скиртовище в зелену облогу, хлопчик щасливий бо живе обмеженим пакульським світі. щастя це обмеженість хлопчика ще не розіп'ято на хрестовині з минулого і нинішнього